John Gilstrap 4 futása. Első fejezet. A fő esemény kezdetét egy távoli Ágyú-Tompadőrömés érezte. Több figyelték a világítórakétát, amint spirálvonalban néhány százalék magasra hág az éjszakai égen, majd vörös és aranyszínűekben szikorkázó csillagesővé robbant szét. Egy pillanattal később jött a robbanás hangja, amitől az előlülő egész testükben megnemegtek, és ütővalkásban törtek ki. Van-e Michael smolygott a tüzijáték fényében? Már 37 éve csinálja ezt a nyárnak ezen a napján. A családi boldogsághoz fontosak a tradíciók, mondta. Kinyújtózott a rendőrautó motorházán, s magához ölelte feleségét. Lányai a kocsi tetején ültek a villogó testen. Hosszú idő óta először érezte magát, igazán elégedett meg. Nos, hölgyeim, mindannyian jó szórakoznak? kérdezte tőlük. Aha, de még mennyire. Manik azonban csak Margot valamint is, ettől valannak nevethetnék ki Felesége utálta a meleget, a rovarokat, meg a zajt. Csak azért tartott vele minden júlós negyedikén, mert szerette. Brian is biztos nagyon jól érezte volna magát. Mondta hírtengedni. Monik megszorította Varen kezét. Én is azt hiszem, drágám. Válaszolta érte. Varen magához húzta feleségét, de nem felel, csak gyengé, meg paskolta Monique szombját. Michael szék kilenc óta talpon voltak. Az ünnepség teljkel azzal kezdődött, hogy a Városháza lépcsőjén eljátszották a függetlenségi nyilatkozat aláírását, majd tízkor óriási parádék következett. A három órán át és majdnem ugyanannyi mérföldnyi úton végig felvonulás, amelyet Varenék lakóhelye a Virginiai Brookfield szponzorált az évek során egyre nagyobb szabású lett, s már a közeli Washingtonból is ide csábította a nézőket. Az emberek szemmel láthatóan könnyedén adhagyták a fővárosi csillagást egy kis lakárpatriotizmus kedvéért. Felvonuláson részt vettek három szövetségi állam tűzoltóegységei, és nem kevesebb, mint nyolc középiskolai zenekar. A felvonulás után megkezdődött a hagyományőrző tűzoltónak. Az egymással versengő tűzoltókigárdok heves küzdelmet hívtak. Tudásukat és nem csak a tűzoltautó vezetésben és a locsoló tömlők kezelésében mérték össze, hanem abban is, hogy milyen ügyesen tudnak célba találni. Ezt utóbbi számét éltek-haltak az ifjabb nézők. Három céltárgyat kellett vissugárral ledönteni, és ez bizony sokkal nehezebb feladat volt, mint aminek először látszott. A brigádok kezdetben kisé bizontalanul céloztak, s a tömlőkből kiszúdoló több száz liternyi, nagynyomású víz áztatta az ugrabukráló gyerekeket, na meg a szüleiket. Az ezután következő karnevállal párhuzamosan nagyszabású szabadtéri Kimit főz Miközben a körhintán ülők gyomba úgy felkavarodott, hogy evésre gondolna sem mertek, több száz flecken felizzították a faszenet, s a rokonok, barátok, vendégek, idegenek elvegyültek egymással a sütés lázában. A szülők nem igen tudták, merre csatangolnak a gyerekeik, de ilyenkor ez nem is nagyon számított, szem brokrip sosem történt semmi baj. Még csak 10-12 világító rakétát lőttek fel, amikor Varen személyhívója jelzett a tenisznadrák is ebében. Ingerülten előhalászta a olyan méretű készüléket, a pórházát, ahogy ő hívta, hogy leolvassa róla az üzenetet. A zöldön foszforresztáló kijelzőn a hivatali számát, valamint a 911- es szám jelezve, hogy a hívás sürgős. A fene egye meg, morogta, s elengedte feleségét. Mi a baj? Még nem tudom, hívást kaptam. Jaj, ne, mondta Monik, és panaszo hangját a féri iránti együttérzés adott át. Éppen ma este. Varén átvetette lábát a lökárítón, lecsúszott a földre, és elismerően biccentett az éppen felült ciporkázva a szétrobbanó rakét felé. Minden esetre nem sok jót jelent, ha a tűzi játékolatív alatt hív. Varén beült a nézőközönségtől körülvetett valányához, ha hát a halvány belső világításnál levette a rádiótelefont a műszerfal közepén található töltőről, kinyitotta és benyomta a gyors hívó a harmadik csengetés után éles női hang jelentkezett. Radok megyél rendőrség. Sürkös hívás? Hello Janice. én vagyok az Michaels. Mi a baj? Jaj, hagy nagy, jött a megkönnyebbült válasz. Hál' Istennek, hogy visszahívott. Gyilkosság történt a fiatal korúak javító intézetében. Hagneről mond, mondta, hogy azonnal küldjük magát a helyszínre. Varen oldalt hajolt, hogy lássa az újabb égi sziporkázást. Nező Ma este nem vagyok szolgálatban. Nincs valaki más, akire rábízhatnánk. Nem tudom, uram. Hagnor úrmester nagyon határozott volt. Azt mondta, magát akarja. Varen mélyet sóhajtott. A jó hangulatnak annyi, gondolta. Felkeltették a kíváncsiságát, s most már akkor se tudná élvezni a játékot, ha maradhatna. Rendben csenesz, de ha Jed újra hív, mondja meg neki, hogy a hadnagya nem örült. És küldjön valakit értem. A kocsimmal itt vagyok a Broker Parki Tűzi játékon, ahonnan egyáltalán nem lehet kijutni. Azzal, hogy a megyei rendőrség járőrkocsiát családi kirándulásra használja, nyilvánvalóan megszegte az előírást. Igaz, ennek ránézve nem igen lehetnek következményei. Már amiatt is nehez telt, hogy egyáltalán járőrkocsit kell vezetnie. Velük szomszédos körzetben neki, mint a nyomozóiroda első, és a rendőrség harmadik emberének már rég kollátozás nélkül a rendelkezésére bocsátottak volna egy autót, ám a bradok megyei krajtszároskodóknak kisebb gondjuk is nagyobb volt ennél, svaren úgy döntött, inkább nem feszegeti a kérdést. Máris uram, hol akarja, hogy felvegy a kolléga? Varen megint sóhatott. Túl sok döntést kell hoznia ezen az estén, amikor pedig pihenni szeretett volna. A Bradokhamel sarkon, de néhány percbe beletelik, még odaérek, érek, mert át kell vágnom a tömegen. Rendben, uram, megmondom, hogy várjanak, felelt a nő, mintha lett volna más lehetőség is. Óhajtja, hogy a járőkocsiját szolgáltan kívüli védnyilvánítson? Jeneszt nyilván megértette, hogy az autót Moniknak kell majd hazavinnie, ami újabb óriási szabályzlegés. Nekem, dörgette Varán, legyen szíves. Aztán visszaszedett a telefont, majd kiszállt a kocsiból, hogy közölje a hírt a családjával.